А щоб розказати про те, що мучило його самого, почала з хрестин у Трифона та Олени Валичків. Відбулись вони десь такої ж пори, після покрови. Тільки цієї осені ще лися на деревах міцно тримається, а тоді вже й сніжок пролітав. Людей Олена й Трифон покликали зовсім мало – пару хрещених батьків та найближчих сусідів. Хрещення, як і вінчення, вже й тоді було під негласною забороною – Священників змушували звітувати про кожну пару, яка зверталася до церкви, тож проводилось все зазвичай напівлегально. Степану ті хрестини трохи подивували. Їй здалося, що дівчинка завелика, як для новонародженої. Вигляділа вже на місяців три. Те живіт Волени побачили пізно, десь посеред літа. Подумала, що після стількох невдач сусідка просто ховала свою вагітність від людей. Чи то не добрих очей так боялись, чи не хотіла, щоб у разі чергового викиння Сусіди знов перемалювали язиками її біду. Назвали дівчинку Вірою. Олена так тішилася нею, що аж сягала від щастя. Може, саме такого щастя і впевненості не вистачало їй раніше, щоб нормально виносити попередніх дітей. А тепер, переповнена ним, вона хутко розв'язалась на другу дитину. За сім місяців після хрещення Віри народився у неї хлопчик Макар. Степані це також здалося трохи дивним, бо хлопчик геть не здавався недоношеним. Щось воно не сходилось у датах народження дітей. Зате Трифон і Олена були на сьому найбільш щастя. То не було дітей, а тепер і донька, і син. Діти як діти. Різниця у віці невелика, вважає ровесники. Тож гралися разом і до школи ходили, і чубали з часом. Обоє невтішно плакали, коли Трифон помер. Обоє любили свою маму Олену і намагалися догодити їй. Вона почувалася щасливою матір'ю. Здається, Вірі вже за чотирнадцять було, коли це сталося. Так, бо за рік вона вже поїхала з села. Степана тоді прийшла щось позичити в Олени. Віра крутилась перед люстром, приміряла нову сукенку, а шийку її прикрашала золота ладанка з викарбованим хрестиком. Степана глянула і охнула. «Це ж Вишеславина!» «Що ти таке говориш, Степану?» – кинула до неї Олена – що ти вигадуєш? То телефон купив, ще як Віруня народилась. Він так радів, так радів, що захотів щось пам'ятне купити. Ой, не бреши, вперилася Степана. Вона не могла помилитися. Бачила Вишеславину скриньку з прикрасами, коли та приходила за продуктами. Не раз тримала у руках цю дивовижну, старовинну золоту ладанку з хрестиком на верхній покришці, не раз і намагалась виміняти її на продукти. Але панянка Вишнецька як затялась, це родинна реліквія, сказала, дуже давня, вона їй самі при хрещенні дісталась, а потім їм взагалі десь заховала. Вже не мала чим розплачуватись, харчувалась в проголодь, але цієї золотої цяцьки не віддала. Степана аж зла на неї була за таку непоступливість. Продати її величкам вона також не могла. Та й коли Олена і Трифон хрестили дівчинку, ні Вишеслави, ні Левка вже не було в селі, то як же ладанка дісталась Віруні? і раптом її як громом ударило. Як же це вона раніше не додумалась? Ця кругла ямочка на підборіді, така була оливка. Скільки разів Степана задивлялась на неї і аж мліла від бажання доторкнутись до неї. І коси чорні, як оливка, а очі видовжені, зелені, з горіховими іскорками навколо зіниць, ніби дві ягоди акрусу. Таких очей ні в кого в селі немає, а були, були тільки у Вишеслави. І усміхається Віруня, як Вишеслава. І лице Вишнецької. От якби ще інакше волосся, і точнісінько вона. Як же це Степана раніше цього не помічала? Звикла бачити її з не з ким і не порівнювала. Це не твоя дівчина, Олено. Ой, не твоя. Як, це не моя? Олена сполотніла, вхопилась тим дячою рукою за серце. А так, не твоя. І хочте мені кіл на голові тиши, не твоя. Вишнецької вона дочка – а батько неї Левко Черкас. Нікого, крім нього, не любила Вишеслава, а вона така, що не люба, не підпустила б до себе. І зразу здогадалась, кому вона мед і молоко носила. Мала навіть гадку вистажити, де та схованка з її любчиком. Дуже вже хотілося мені його побачити. Ой, як хотілося. І побачити, і забрати, якщо вдасться. Весь садок обдивилася, у хати позаглядала. Навіть у погріб колись спустилась, нібито помогла занести туди трохи городини. А потім вона почала мене випроваджувати з маєтку. Та я запримітила, що вона вже груба, і знала, що він у неї переховується. Після того у них, певно, і дитинка вродилась. От вони приладнали новонароджену, принесли до вас. Куди поділася Вежнецька, ніхто не знає й досі. А черкасу таки зловили, судили, як ворога народу, і до Сибіру вислали. Олена заплакала. Просила не розносити по селі своєї догадки. Так воно чи не так, ніхто розбиратись не стане. А на дівчинку впаде пляма на все життя. Скажуть, що донька ворога народу. Вона готова заплатити за мовчання, скільки Степана скаже, хай же має Бога в серці, не калічить життя її віруні. Якби Степана тоді озирнулася і побачила, хто стоїть за дверима кімнати. Якби знала, чим це закінчиться, то може і не заводила б цієї мови. Донька ворога народу, зека отого самого, у нашій хаті Макар, здавалося, затихався. Його ніби не здивувало, що віра на його рідна сестра проголомшила тільки те, чи я вона донька. Тільки вчора після уроків на виховній годині його готували до вступу в комсомол і розказували страшні історії про ворогів народу.